Єлем. Від чого широке, вусате кругле обличчя шефа задоволено лищало. Певна річ, ніхто й не прохопився, що книга, яку видав, а в теперішній час книжкової кризи, таке вчинити нелегко, бездарна, і призначення її котові під хвіст. І зовсім не мала великої загальнокультурної ціни, як це говорили листуни. А серед них і я. Бо наші студенти, як було констатовано, нарешті нібито одержали саме того посібника, без якого ніяк не могли б виповнити свою освіту. Бо в книзі нова методологія, і по-новому розставлено акценти. Більше того, книга нібито цілком оригінальна. Насправді, по-школярському переписана, та й то з допомогою аспіранток і в ній науково витворена глибока концепція. Здавалося, що з усіх, котрі тут зібралися, щиродушно вірив у правду тих слів, лише автор книги. А усмішки, якими обдаровували його колеги, були схожі на здохлу їжу в каструльках моєї половини. Зрештою, всі обличчя довкола знайомі. За винятком, Однієї дами, на яку я не міг не звернути уваги. По-перше, сіла в першому ряду. Я ж був у президії, бо мені доручено вести презентацію. Досить виказисто виставивши чудові ніжки з-під рясної картатої спідниці. По-друге, не виступала, а була тільки публікою. А по-третє, не назвав би її незнайомою. «Так, саме це обличчя сьогодні двічі навідувалося мені у снах. З'являлося і пливло одірвано від тіла. Світило ясною блакиттю очей, а це вже було, як визначив подумки, чорті що. Саме тому в кидав у її бік позери. Вона це миттю засікла і почала відверто фліртувати». Хоч я був супроти неї років на 20 старший. Але коли між чоловіком та жінкою протягується ота тоненька секретна нитка, а секретна голка одночасно вколює обох, тут уже всілякі зважки на роки ні до чого. Щоб звернути увагу на свої і справді чудові ніжки, Дама якось схилилася і почала зав'язувати чи розв'язувати, а тоді знову зав'язувати шнурка на черевику. Це були іноземні важкі мокроступи на грубій підошві з масивним закаблуком. Зрештою, мета тієї грубизни одна – з'явити контраст до ніжності самих ніг. І дурний цього не збагне. Мене це вразило. Не черевики і не ніжки, хоча ніжки також. Не її справді екзотична врода на тлі картонних облич моїх колег та колежанок. Хоча й до вроди не залишився байдужий. А те, що виявила нахила до фліртування саме зі мною. А ще більше вразився, що в дивний спосіб з'єднувалася з моїми сонними видженнями. І знову по-дурному почав думати про реінкарнацію, хоча, скосивши око на благодушно надутого побіч себе шефа, помітив, що він дивиться на ту ж таки дамочку. І, можливо, не мені, а йому скеровувалися ті фіглі-міглі. А я лише виявився, як то кажуть, на дорозі. Саме це мене заспокоїло. Бо єдина річ, якої дотримуюся в житті незламно, це не корчити із себе ідіота. А в цій ситуації із себе ідіота таки корчив. А може і не я, а химерна гра збігів випадковостей, яку прийнято називати «грою долі». Божою волею і всілякими такими цілком нераціоналістичними позначками. Тому, зібравшись на силі, примусив себе не дивитися на ту жінку, відчуваючи водночас, що в мені діють дві різнобіжні стихії».